Роксолани, Мусію Федотовичу, так ви самі казали, а про Геродота я не знаю». «Сідай, відмінно!» – вихоплюється Мусія Федотовича, бо він завжди виставляє оцінку своєму співбесідникові, і то має означати, що розмова закінчена. Мусія Федотович обережно випростується, щоб не злякати метелика на тімі, швидко довантажує притіп буряковою гичкою, заганяє вила в землю і через бурячище йде до городища, Залитих полуденним сонцем. Вуха і пучки перестають мерзнути. Мателек кружляє над ним, як літак на сармацькім горбу. Клас довго дивиться йому вслід, а Ориса раптом починає плакати. Ілля-капітан сидить у тернових заростях. Мацає отерплий живіт і ненавидить свою верхню частину тіла. А найбільше – свій нетерплячий язик, що посинів оттереною Бог. Тепер, якби й хотів поговорити з Мариною, не повернув би ним. Медичні сестри на вшпинках оточують його сховок. Іллю опановує таке мерзене почуття, наче на нього ось-ось мала вискочити розлючена корова. Ланка Ярослави Косир до обіду зібрала лише один кошик помідорів, бо Ярослава чомусь не повернулася з Одеси. Відсутність ланкової спричинилась до того, що в обідню перерву члени ланки з'їли всі зібрані помідори – Біля жінок червоніла копичка недоїдків. Літак крутив петлі в осінньому небі, і молодиці полягали горілиць, щоб стежити за його фіглями. Чого ми журимось, молодиці? Підкови ж нема. Значить, поїхав у Рівнопіль по Ярославу. Можна задрімати. Солодко потягнулася, заворушила пальцями на ногах, позітхнула, зблиснувши здоровими гострими зубами, коруцева жінка, якій Василь не дав його честь столити цієї ночі. Вона підтягнула спідницю вище колін, щоб засмагали тверді крайдяні стегна, і недовзі тоненько, переривчасто захропіла. Санько Барвінський повантажив на грозовика нового мотоцикла. Сім на нього верхи, ухопився руками за кермо, тиснув на гальму і кричав у дієві машини Давай, трясця його матері з вітерцем, з вітерцем давай. Районний автоінспектор хвацько підморгнув йому, коли машина виїхала з Рівнополя. А потім показав пальцем на власну голову. Сенько думав, що б то мало означати напевне зауваження, чому їздиш без шолома? Еля губа накинула на себе грубий плащ котрогось із скотарів, і заряджала новою плівкою фотоапарат, щоб сфотографувати на пам'ять перед від'їздом до Німеччини всіх корів із свого стада. Цуцик Щедрик, знічав я погавкував, обнюхуючи плащ скотаря. Омайн oh гот. «У плівці 36 кадрів, а корівок у мене півсотні. Будемо вчитися робити групові знімки на фоні щедрика». Зачувши своє ім'я, Цуцик почав замітати хвостом стежку. Іван Капшук гнав машину до Рівнополя. Клубок вовняних ниток валявся під ногами, закочувався під акселератор, і газик, ловтрачав швидкість, то раптом ним так кидало вперед, що підкова і тор насувались на нього із заднього сидіння, лаялись в гаплик. І в петельку. Вони їхали в міліцію, бо Ярослава і досі не появилася в городищах. От буде кросворд, як її і Рівнополі нема. Тусає нагодю вовняний клубок Іван і налягає на кермо. Розгадаємо Івани і по горизонталі, і по вертикалі. Якщо вона за два дні закінчить помідори, розіб'юся, але медаллю її нагородять. Підкова брижить чоло і налоновий капелюх від того починає рухатись на голові. А хіба дадуть Маркіяна Тадаєвичу? Працює вона за трьох, але ж до Одеси їздить. Сашко мацає кобору і здуває пил з погонів. Ти б уже Сашко мовчав. Ваш брат п'яного розбишаку обійде десятою дорогою, а щоб завести протокол на Ярославу, яка і не ховається від вас. Лицарства треба мало. Микола подорожній перекрив лотоками воду, але млиновий камінь не зупинився. Порожній кіш ковтав повітря і вперто молов його на нулівку. Микола вже втретє палив із рушниці, закликаючи до млина помельців із дальніх сіл. Кукурудза, яку він набивав у патрони, довго літала над городищами, поволі падала на людські городи і починала одразу ж проростати. Сергій Монах облизував монштук кларнета, потім облизувавсь сам, поглядав у бік колиски, прив'язаної до старої з кам'яною корою грушки, де спав уже кілька годин підряд його син, лише інколи виштрикуючи звідти свою маленьку дульку, схожу на грушку молочної стиглості. Потім Сергій надимав губи, заплющував очі і починав витрандикувати вступ до опери Запорожець за Дунаєм, з острахом наближаючи до сідіє з верхньої октави. Яке ніяк не міг перескочити. Знов затинався на високій ноті, одкидав у бік кларнет і брав силу глубну гармошку, на якій навчився грати іще в дитинстві. Його дружина дзвінка спала на дивані в кабінеті директора будинку культури, посеред свого химерного сну снилося, ніби її одягають у нове концертне плаття, пошите з похвальних грамот різних кольорів. Вона відчула, що диван перехиляється, як палуба корабля. Хотіла схопитись на ноги, але несподівано впала на підлогу і покотилась до дверей. За нею котився новий бубон. Василь Круць ходив у лісі за свинарником, перевіряв пастки на наживку, бо йому до потрібен був вепр для продовження наукових дослідів на свинофермі. Приманка була з'їдена. Капкан спрацював прищикнувши лише кілька волосин із кінчика дикового хвоста. Василь поправив на голові недоїденого льохою бреля, сів на пеньок, породинівський підперся кулаком і став думати про походження видів за Дарвіном. «Треба поспішати, бо життя як подих. Не встигнеш народитись, а вже сам стаєш батьком». Ми просто спостерігачі вічної еволюції. Почав він здалеку і надовго замовк. Такий кабан, що лежав у ожиннику, хапливо втягував у себе людський запах. Богдан Гусляр дошукував кукурудзу на силу сворочищі воля. Почувався сумним і самотнім серед осені. Хоч це був понеділок, а понеділки він любив завжди. Тільки перед ними була свята неділенька із городищенським базаром. З велелюдним гомоном на базарному майдані, з гостюванням у сестри та з майже безсонною ніччю, коли на нього находить глибочезне перечулення, Отаре думок про миготливу минущність людського життя. Тоді серед ночі він починає грати на скрипці, ходити по дворіщі, дивитися в небо і чекати ранку, щоб поволячому запрягти себе в роботу, забутися ні аж до четверга, зітхнути і знову солодко очікувати неділі, ярмарку, гостин і безсонної ночі. Вчорашня Мартина образа пожбурила Богдана в тяжкий смуток, що він не звертав уваги на засмаглі литки капшукової дружини, яка усміхалася йому з-під квітчастої хустини, втолочуючи міцними ногами силосну масу на причепі.